Розділ другий Місяці, що минули після смерті діда, я провів, циркулюючи чистилищем з лікарняних приймалень та анонімних лікувальних закладів. Мене опитували та досліджували всілякі ескулапи. Вони про мене щось говорили, але так, щоб я не підслухав. Щось питало у мене, а я лише кивав і знову повторював те, що розповідав раніше. Я перетворився на об'єкт сотень співчутливих поглядів та похмурої задумливості. Мої батьки поводилися зі мною, як з крихкою родинною реліквією, побоюючись сваритися або гнівитися в моїй присутності, щоб я, бува, не впав і не розбився на друзки. Мене переслідували жахливі кошмари, від яких я з криком прокидався, тож мені чупляли на ніч капу, щоби я не стер зуби до паньків, коли скригатив ними у Щойно заплющував очі, як знову бачив у ту лісову потвору, оте страхіття з пащекою! повною мацаків. Я був переконаний, що саме та потвора вбила мого діда, і невдовзі вона повернеться, щоб убити мене. Інколи оте нудотне панічне відчуття охоплювало мене силою не меншою, аніж тоді у лісі. І в мене з'являлася впевненість, що потвора чатує на мене то в темних кущах, то за сусідньою автомашиною на стоянці, то за гаражем, де я ставив велосипед. Вихід з цієї жахливої ситуації я бачив лише в одному – ніколи не полишати будинку. Кілька тижнів я навіть не насмілювався виходити за газетами за ворота. Спав я в кубельці з ковдр на підлозі пральної кімнати. Єдиної частини будинку, що не мала вікон і двері якої, замикалися зсередини. Саме там я й провів день похорону мого діда. Сидячи на стушарці з ноутбуком на колінах, намагаючись відволіктися іграми в інтернеті. У тому, що сталося, я винуватив тільки себе. От якби я йому відразу ж повірив, нещисленну кількість разів повторював я, наче приспів до пісні. Але я не повірив йому, і ніхто не повірив. Тож тепер я добре усвідомлював, як жахливо почувався дідо, бо мені, як і йому, також не повірив ніхто. Моя версія подій здавалася цілковито розумною і раціональною, допоки мене не змушували висловити її у голос. І тоді вона здавалася божевільною. Особливо того дня, коли до нас прийшов полісмен. Я розповів йому все, що трапилося. Розповів навіть про потвору. А він сидів собі за столом у кухні і нічого не записував у свій прошитий спіральний блокнот. Коли я скінчив, він сказав лише "Чудово. дякую». А потім обернувся до моїх батьків і поцікавився у них. Чи не був я на огляді там, де слід. Ти диви, хитрун який, наче я не знаю, що він мав на увазі. Розлютившись, я заявив йому, що збираюся зробити офіційну заяву. І, скрутивши поліцаю Дулю, вийшов з кімнати. Уперше за багато тижнів мої батьки заволали на мене. Їхні волання були як мана небесна, свого роду полегшення. Я так скучив за цим, давно забутим милом вухові звукам. Я огризнувся і собі заволавши щось гітке у відповідь. Типу, що насправді вони раді, що дідо Портман загинув, і що я був єдиним, хто по-справжньому його любив. Поліцай поговорив трохи з моїми батьками на під'їздній алеї, а потім поїхав. Але за годину повернувся з якимось чоловіком, який назвався художником-етюдистом. Він приніс з собою великий альбом для малювання – і попрохав описати оту істоту, і поки я розказував, він малював, подеколи перериваючи мене для уточнення деталей. «Скільки очей вона мала?» «Двоє». «Готово», – сказав він, наче малювати потвор, є поліційного художника-етюдиста справою звичайною, є малонебуденною. То була явна спроба вгамувати мене, а найбільший прокол у них стався тоді – коли художник спробував вручити мені закінчений скетч. А хіба він не потрібен вам для досьє? поцікавився я. Художник і поліцай ошалешено перезирнулися. А й справді, і про що я думав? То була абсолютно й відверта образа. Мені не повірив навіть мій найкращий і єдиний друг Рікі, хоча він сам там був. Хлопець клявся й божився що тої ночі не бачив у лісі жодної істоти, хоча я світив ліхтариком прямисінько на неї. Саме так він і сказав поліцаям. Я нікого і нічого не бачив. Втім, він чув якийсь гавкіт. Ми обидва його чули. Тому не дивно, що поліція дійшла висновку, що мого діда загризла зграя диких собак. Вочевидь, тих собак вже помітили раніше деінде, бо тиждень тому вони покусали одну жінку, яка прогулювалася у лісі. До речі, той випадок теж стався уночі. «Саме вночі помітити потвору найважче!» – пояснив я. Але Ріки лише похитав головою і промимрив щось типу «Тобі треба до психа сходити». «Ти, мабуть, хотів сказати «сходити до психіатра», – зауважив я. «Що ж, спасибі тобі, Велика! Приємно мати таких співчутливих друзів, завжди готових підтримати тебе у скрутну хвилину». Ми стерчали на пласкому даху мого будинку витріщаючись на призахідне сонце над затокою. Ріки скрутився калачиком в дерев'яному кріслі в адерондацькому стилі, яке мої батьки придбали нерозсудливо дорого під час поїздки до краю, де жили аміші. Схрестивши руки і підібгавши під себе ноги, мій приятель з виразом «суворої рішучості» курив цигарки одну за одною. Я бачив, що йому завжди незатишно в моєму домі, але з того, як він час від часу намагався непомітно піддивлятися за мною, я зрозумів, що цього разу дискомфорт Рікі спричиняється не за моїх батьків, а особисто мною. «Скажу тобі відверто», – озвався він, – «якщо ти й далі базікатимеш про своїх потвор, якось вони тебе остаточно доконають, і тоді тобі справді доведеться проходити спеціальний курс лікування, станеш справжнім спецкурсом». «Не називай мене так». Рікі стрельнув у бік недопалком і виплюнув через поруча великий і блискучий від слини жмут тютюну. «Навіщо ти і куриш, і жуєш тютюн?» – спитався я. «А хто ти, щоб питатися? Моя мамця?» «А хіба я схожий на декого, хто облажає водіїв за харчові талони?» Рікі був знавцем матірних жартів, але навіть для нього то було занадто. Підскочивши з крісла, він гепнув мене так сильно, що я мало з даху не злетів. Я загорлав, щоб він забирався геть, але він і так не збирався затримуватися. Мене кілька місяців, перш ніж я побачу його знову. Досить з мене друзів. Урешті-решт, мої батьки таки повезли мене до психіатра. Мовчазного чоловіка зі шкірою оливкового кольору. На ім'я лікар Голан. Я не мав нічого проти тої поїздки, бо розумів, що мені потрібна допомога. Я гадав, що мій випадок буде надзвичайно складним, Утім, лікар Голан розібрався зі мною напрочуд швидко. Спокійна, безпристрасна манера, у якій він усе пояснював, справляла майже гіпнотичний ефект. І за якихось два сеанси психіатру вдалося переконати мене, що ота потвора була чим іншим, як плодом моєї перенапруженої уяви, що психологічна травма, спричинена смертю мого діда, змусила мене побачити те, чого насправді не було. Лікар Голан Запевнив, що, зрештою, саме розповіді діда вмонтували у ту потвору в мій мозок, тому цілком природним було те, що я, стоячи навколішки з тілом свого діда на руках і переживаючи запаморочливий найважчий шок у своєму молодому житті узрів страховисько, вигадане моїм же дідом. Для мого синдрому існувала навіть наукова назва гостра стресова реакція. А в якому випадку реакція зветься тупою? Невдало пожартувала мати, почувши мій розкішний новий діагноз. Та її жарт мене не обходив, бо будь-що звучало краще, аніж просто схиблений. Утім, мені настало краще лише через те, що я тепер не вірив у існування потвор, бо я й досі страждав від нічних кошмарів, ходив засмиканий та переляканий. Спілкування з іншими людьми на силу давалося мені. Тож батьки найняли мені домашнього вчителя, аби я міг ходити до школи лише тоді, коли мав відповідний настрій. А ще вони нарешті дозволили кинути мені роботу в кмітливому помічникові. Отже, моєю новою роботою стало одужання. Одначе, досить швидко мені закортіло, щоб із цієї роботи мене виштовхали якомога швидше. Розв'язавши невеличку проблемку, Спричинено моїм тимчасовим безумством, лікар Голан здавалося звів свої функції до виписування рецептів. І досі страждайте від кошмарів? Я маю дещо від цього. Раптовий напад паніки під час поїздки в шкільному автобусі – ось ці пігулки вам допоможуть. Не можете заснути, треба збільшити дозу. І від усіх тих пігулок я товстів і тупів, але так само страждав і спав лише 3-4 години на добу. Саме через це я й почав брехати у тому лікарю Голану. Удавав, що почуваюся нормально, хоча всякий, хто погляне на мене, помітив би синюваті мішки під очима, а також те, що від раптового шуму я перелякано підстрибував, наче знервований кіт. Одного тижня я навіть надав йому цілком вигаданий звіт про свої сни, перетворивши їх з кошмарів на спокійні сновидіння, які бувають у нормальної людини. Один сон там був про те, як я ходив до зубного лікаря, другий про те, як я літав, а дві ночі поспіль, згідно з моєю розповіддю, мені снилося, що я прийшов до школи голяка. Раптом лікар Голан перервав мене. «А як же потвори?» Я знизав плечима. «Щось не видно. Мабуть, я одужую, егеш?» Лікар Голан трохи постукав своєю ручкою по столу і щось записав у медичну картку. «Сподіваюся, ти не намагаєшся казати мені те, що я хотів би від тебе почути?» «Звісно, що ні», – запевнив я його краєм ока, зиркнувши на всі його дипломи, що висіли в рамочках на стіні. Вони офіційно підтверджували його фаховість у різних допоміжних дисциплінах психології. Зрозуміла річ, ця фаховість означала також уміння розбиратися, коли підліток з гострим стресом бреше лікарю, а коли ні». Поговоримо відверто», – запропонував лікар і відклав ручку в бік. «Невже й справді минулого тижня тобі не наснився жоден кошмар?» «З мене брехун, як з собачого хвоста сито, і щоб не впасти у власних очах, я трохи підіграв психіатру». «Ну, пробелькотів я, може, один раз і наснився. Правда ж полягала в тім» що минулого тижня кошмар снився мені кожної ночі. З незначними варіаціями це було так. Я, скоцюблений, сиджу в кутку дідової спальні, націливши на двері пневматичну гвинтівку з рожевого пластика, а за вікном згасає янтарна червона вечірня зоря. На тому місці, де мало бути ліжко, бо в ванні величезний торговий автомат, заповнений не солодощами а рядами багнетів, фінських ножів, а також бронебійних гвинтівок і пістолетів. Поруч із автоматом, мій дідо у британській військовій формі. Він кидає у автомат доларові купюри, але треба багато доларів, щоб купити пістолет, а часу ми маємо обмаль. Нарешті, блискучий кольт 45-го калібру рухається до скляної перегородки, але застрягає і не випадає в жолоб подачі. Дідо лається на ідиші, гепає по автомату ногами, стає навколішки і просовує руку всередину, намагаючись вхопити пістолет і витягнути його назовні, але там застрягає його рука. Саме в цю мить з'являються вони. І мацують своїми чорними мацаками зворотній бік скла, шукаючи шпарину, щоб проникнути до кімнати. Я натискаю на спусковий гачок пневматичної гвинтівки, але не трапляється нічого, а дідо Портман волає, як навіжений. Знайди пташку! Знайди петлю! Якобе! Ах ти ж поц пришлепкований! Ти що, не розумієш, що треба робити? Але в цю мить тріскаються шибки, друзки сиплються дощем, а чорні мацаки кидаються на нас звідусіль. Зазвичай в цей момент я прокидаюся, геть мокрий від поту, з липким холодом у животі та серцем, що мало не вискакує з грудей.